яка б претендувала на оригінальність. І місцевий карний розшук, який опитував приймальниць, нічого від них не дізнався. Проте телеграфістка з Ялти схильна була вважати, що телеграму, яка містила слова «Прошу не чекати», давала жінка. Особливо вдумливо поставилась до справи самаркадська міліція. Зважили на те, що у віконці приймальниці – кожен відправник затримується на кілька хвилин. Проте сама черга має значно більше можливості щодо взаємних спостережень. За реєстраційними номерами тут встановили, хто стояв у черзі, безпосередньо за відправником телеграми, і хто після. З'ясували адреси. Створили так званий фоторобот, що є собою зображення людини, якою вона залишилась у пам'яті свідків. За фотороботом це був ще молодий хлопець, очевидно, з місцевих. Сподівалися держати зображення Буренка, чи принаймні Маковського, а вийшло, що знову загадка. За тією ж методикою потім відтворили обличчя відправника з Ялти. Це і справді була жінка. До того ж із приїжджих, бо місцеві мешканці не ходять на телеграф із строкатими пересольками та купальними рушниками. Шукати в Ялті конкретну жінку – із строкатою парасолькою і купальним рушником може здатися справою безперспективною. Та надії не втрачали. Перевіряли санаторії, пансіонати, відвідували пляжі. Людину, котра відправила грошовий переказ, на пошті запам'ятали. Таку суму посилають не щодня. Відправник був високий, з важким поглядом і нерухомим, мов би скам'янілим обличчям. На бланку залишилося кілька відбитків пальців. Отже, троє різних людей. Молодий хлопець, жінка із строкатою парасолькою і чоловік з важким поглядом. Чомусь стали турбуватися про дочку людини, що пропала без вісти, проти упередженості. Ходом розслідування у прокуратурі були незадоволені. Але Винокуров, як старший групи, не намагався прикрасити справи. Навпаки, на нараді у керівництва зауважив, що питань з'явилося більше, ніж було спочатку. Здатність сумніватися – мабуть, найхарактерніша риса Винокурова. Власне, сумнів – це взагалі метод з будь-якої пошукової роботи, коли заздалегідь неможливо передбачити наслідок. Та почуття сумніву у Винокурова певно, надто загострений. Трапляється, є чимало доказів, зізнався підозрюваний, а він, по думки, починає все спочатку і сам шукає у своїй версії вразливі місця. Добре це чи зле? Може, криміналісту треба бути сміливішим? Це залежить від того, як це розуміти, сказав з цього приводу прокурор міста. Якщо потрібно обезброїти небезпечного злочинця, то зайвими ваганнями справи не зарадиш. Та сміливість таких криміналістів, як Винокуров, саме у їхніх сумнівах Це сміливість думки, що не боїться самої себе і найсуворішої перевірки. Коли у Ростові-на-Дону нарешті затримали Маковського, при ньому був той самий дипломат із монограмою, що належав Буренкові. Затриманого – привезли у прокуратуру вранці. Увагу Винокурова привернула одна деталь. Маковського шукали всюди. На вокзалах, на площах, ринках, де завжди велике скупчення людей і легше загубитися. А він, виявляється, під власним прізвищем оселився у ростовському готелі. Щойно переступив поріг кабінету Винокурова. Як той зробив, було крок на зустріч і передумав. Зупинився. Стояв біля письмового столу на якому не було жодного папірця, і, схиливши голову, вдивлявся у Маковського. У погляді прокурора-криміналіста не відчувалося ані ворожості, ані доброзичливості, тобто упередженості в будь-якій формі. У ньому була тільки неприхована увага. Мовляв, що ти за один, Маковський? Запропонував стільця, відрекомендувався і відіслав конвой. На якийсь час у кабінеті запала тиша. Потім хтось постукав у двері. Попросивши дозволу, ввійшов Кащук. — Чай чи каву? — нарешті спитав Винокуров. І коли Маковський утупив в нього здивований погляд, сказав, ніби виправдовуючись, — Адже ви з дороги. Свого часу Маковський був під слідством, відбував строк, і тому весь внутрішньо напружився. Чекав, що його умовлятимуть в усьому зізнатися. Чекав, чого завгодно, тільки не кави. А на їжиці крутилися слова, в які Маковський мав намір укласти спопиляючу іронію. «Дарма стараєтесь, громадянин начальник!» Та не сказав нічого. Тим часом Винокуров справді попросив принести каву і сказав, що має поставити Маковському кілька запитань. «Чим, скажімо, пояснити, що він...» Нікого не попередивши, вдома придбав квиток до Барнаула, але передумав і вийшов у Ростові-на-Дону.